și și pe pământ, Eu și sfânt. Sunt foarte bucuros să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, iubiți ascultător cu ocazia programului L071 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, mă simt profund îndatorat față de dumneavoastră, motiv pentru care am îndemnul de multe ori ca și de data aceasta să vă aduc multe mulțumiri și recunoștință. Prin faptul că dumneavoastră ascultați la programele acestea, eu sunt binecuvântat într-un mod deosebit, ocupându-mi timpul cu Cuvântul lui Dumnezeu și transformându-mă într-o conductă prin care Dumnezeu vă alimentează pe dumneavoastră cu hrana cerească de sus, eu însumi mă pot bucura din plin de ceea ce vi se dă dumneavoastră. Iată un motiv pentru care eu mă simt adânc îndatorat față de dumneavoastră și vreau să vă adresez și pe care aceasta cu ocazia programului de 071 Profundele mele mulțumiri, înainte de pătrundere în textul lecțiunii, vreau să vă relatez și dumneavoastră un vis ciudat al unui tânăr bogat, vis care a lucrat puternic în viața lui, întoarcerea la Dumnezeu. Se spune așadar că un tânăr bogat care trăia în desfătările lumii și de cele sufletești nici n-avea habar, a avut într-o noapte un vis mântuitor. Se făcea în vis că ajunsese în rai și se despăta în frumusețile ce le vedea acolo. Sfântul Petru îl însoțea dându-i explicațiile necesare. Într-un loc văzu un palat minunat, totul din aur și din argint ce strălucea în soare. Dar pentru cine se clădește acest palat atât de minunat? întrebă tânărul pe Sfântul Petru care îl însoțea. Pentru Nicolae, servitorul tău, răspunse Petru. Cum? Pentru servitorul meu? Întrebă, mirat tânărul: Dar Nicolae nici nu va ști să se folosească de un asemenea palat? El se va rătăci. el? Sfântul Petru n-a răspuns nimic și merse mai departe. ajunse într-un loc unde se clădeau un bordei din pământ, paie și trestie. Vai, dar asta ce este? Întrebă tânărul, mirat, căci el nu mai văzuse așa ceva. Cum adică să se clădească o casă din paie și trestie? Păi o astfel de casă arde repede la prima scânteie. Și, până la urma urmii, pentru cine se credește casa aceasta? Pentru tine, răspunse apostolul Petru. Cum? Pentru mine? Întrebă tânărul îngrozit. Oh, nu, nu se poate. Eu n-am locuit niciodată într-o astfel de casă. Eu am locuit într-un palat minunat. Într-un astfel de bordei nu voi putea trăi nici măcar un minut. Și totuși? Răspunse cu hotărâre apostolul, acest bordei se credește pentru tine, căci trebuie să știi, tinere, aici în rai, maestrul nostru cel ceresc, Dumnezeu, credește pentru fiecare dintre voi oamenii câte o casă cu materialul pe care voi îl aduceți, căci fiecare își aduce singur de pe pământ materialul pe care îl merită. Servitorul tău, Nicolae, trăiește o viață cinstită în rugăciune și fapte bune. El a adus cu sine aur și argint strălucitor pentru casa sa de veci. Dar tu, tinere, trăiești o viață de huzur și despătări lumești, așa că materialul ce l-ai adus pentru casa ta nu va rezista focului. Și ce credeți? În acea clipă, paiele și treste casei luară foc și arseră în flăcări mari. Bordeul troznind din toate încheieturile se prăbuși. În zgomotul acestor troznituri, tânărul se deșteptă din somn îngrozit, tremurând de frică. Visul acesta i-a străpuns inima și i-a schimbat cu totul viața. El s-a retras din lumea sa și a început să strângă material trainic pentru casa sa de veci. Temelia mântuirii noastre este Isus Hristos, dar, Pune Pavel la 1 Corinteni 3,10, fiecare să ia bine seama cum clădește asupra acestei temelii. Iubiți ascultători, trebuie să fim bine încredințați că rugăciuni și fapte bune fără a primi mai întâi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca izbăvitor din starea noastră de păcat, nu ne ajută la altceva decât să-i amintească lui Dumnezeu nevoile noastre. Găsim în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10, un păgân care făcea multe milostenii, faceri de bine și rugăciuni. Acestea au ajuns într-adevăr la Dumnezeu. Dumnezeu a luat aminte la ele și atât de mult le-a prețuit, încât și-a scos un înger din toate treburile pe care le avea, și le-a trimis pe pământul acesta până în casa lui Corneliu. Deci Dumnezeu ia foarte multă aminte la milostenii și la rugăciuni care se fac. Dar să ascultăm a -a următorul aspect. Dumnezeu a spus așa prin îngerul acesta. Cu alte cuvinte, parafrazat, ar veni cam așa. Cornelie e foarte frumos și bine ce faci. Și mie îmi place foarte mult, dar ascultă. Dacă vrei să fii mântuit, acestea nu ți ajută la nimic. Ca să afli mântuirea, Du-te și cheamă-l pe apostolul Petru, care se află în cetatea Iope. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Și dacă vrei să citiți faptele apostolilor, capitolul 10, veți găsi acolo că Petru a venit și i-a spus Trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos, să ai nașterea din nou și numai în felul acesta vei căpăta mântuirea. Lucru pe care Corneliu și cei din casa lui l-au făcut pe loc, Dumnezeu a confirmat că primește această stare de predare în mâna Lui prin aceea că i-a binecuvântat cu Duhul Sfânt pe loc și au fost botezați. Am vrut să atrag atenția aceasta în mod deosebit. Dacă nu l-ai primit mai întâi pe Domnul Isus Hristos să te izbăvească din starea ta de păcătos, prin nașterea din nou, făcându-te un copil la Lui, rugăciunile și milosteniile tale nu-ți ajută cu nimic la mântuire. După ce l-ai primit pe Domnul Isus în inima ta și ai primit Duhul Sfânt, atunci când vei face rugăciuni și milostenii prin puterea și călăuzirea Duhului Sfânt, acestea vor fi primite și Dumnezeu, prin faptele acestea pe care le faci prin puterea Lui, îți va clădi în cer un palat. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem adevărul acesta minunat, să primim nașterea din nou prin Domnul Isus Hristos, ci apoi să trăim prin puterea Duhului Sfânt spre slava Lui și fericirea noastră. Amin. Cine ar putea să-ți iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine ar putea cine are putea, Iisus Dumnezeiescul în el, Prin jertfa ce el, El ar putea, El are putea. Numai cu un suflet spălat de păcat, poți să faci fapte curate. Spălarea se face cu sângere curat al Domnului Isus. Oricât de frumoase ar fi faptele pe care le faci, oricât de desăvârșite ar apărea în momentul în care tu ești încă murdar de starea veche și toți suntem murdari, ne naștem din murdărie și în murdăria păcatului, ori pe ce ai pune mâna este murdar. De îndată însă ce ai primit pe Domnul Isus și te-a curățit prin sângele Lui curat, sfânt și divin, de atunci, din starea aceea de curățenie, poți să faci fapte bine primite înaintea lui Dumnezeu, pentru că toate poartă pecetea curățirii Fiului lui Dumnezeu, acela în care Domnul Dumnezeu și-a găsit toată plăcerea. Tot ceea ce vei aduce înaintea lui Dumnezeu, care poartă pecetea Domnului Isus Hristos, va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu își va găsi în acestea toată plăcerea, pentru că ele sunt aduse. În și prin Fiul Său iubit. Iubiți ascultător textul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca, capitolul 5, din versetul 20, în care vrem să continuăm o serie de cugetări pe care le-am început cu ocazia lecțiunii trecute. Vorbeam despre aspectul credinței. Spuneam în lecțiunea trecută că Dumnezeu nu rămâne nepăsător când vede credință în cineva, ci îi rezolvă toate problemele care îi sunt spre bine. Ne aducem aminte, versetul acesta vorbește despre vindecarea slăbănogului, purtat de cei patru tovarăși ai săi, care, în dorința lor nestăvilită de a-și ajuta prietenul, au fost capabili chiar să spargă acoperișul unei case unde se afla Domnul Isus, numai să-și ducă prietenul în fața Domnului Isus. Ceea ce gândul care ne reiese de aici este că ei aveau o mare credință în Domnul Isus, erau convinși, credeau ferm că Domnul Sus poate vindeca pe prietenul lor, de aceea au fost gata pentru orice sacrificiu, să dărâme, să treacă peste orice bariere ale bunei cuviințe, ale politeții, a ce vreți, numai să-și vadă prietenul vindecat, știind cu siguranță că odată ce ajunge în fața Domnului Sus, prietenul lor va fi vindecat. Credința este moneda cu care cumperi harul felurit al lui Dumnezeu. Când îți vede el această monedă foarte, îți dă tot ce-ți trebuie pentru viața cea nouă în Hristos? Nu cu mult timp, chiar cu două zile în urmă, am vizitat un prieten pe care îl cunosc de mulți ani de zile și care bietul de el se zbate și intră dintr-un necaz într-un alt necaz. Acesta mărturisește foarte frumos și cu lacrimi în ochi credința lui în Dumnezeu. Când este vorba însă să se încreadă în el, am vorbit în lecțiunea trecută, chiar la sfârșitul lecției despre deosebirea de a crede și a te încrede, când este vorba să se încreadă în Dumnezeu, aici este falimentar aproape completament. completamente. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață în epistola către evrei să nu părăsim strângerea noastră la oaltă. Ei bine, tocmai lucrul acesta îl negligează din plin, părăsește adunarea, nu are legătură cu credincioșii și umblă tot timpul să se îmbogățească. I-am arătat, cuvântul lui Dumnezeu spune, căutați mai întâi părăția lui Dumnezeu și celelalte vi le va da el pe deasupra. Credinciosul acesta însă spune mereu că el crede în Dumnezeu și îl cinstește, dar aleargă tot după îmbogățirea prin el însuși. Și ce poți să găsești când fugi de lumină? Întuneric. Când fugi de la căldură, găsești frig. Când fugi din fața soarelui, găsești noapte. Mare nenorocire paște pe toți aceia care părăsesc izvorul oricărui har și oricărui bine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că a crede nu ne aduce nimic, niciun bine, dacă nu ne încredem, adică facem ce a spus Scriptura. El a spus că dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, prin rugăciuni, prin strângeri la o la altă, cum spune Scriptura, căutând binele fraților noștri și ale surorilor noastre, toate celelalte El ni le va da și nu oricum, ci pe deasupra. Credința este deci moneda, da, o încredere, credința nu numai cu gura, ci încrederea în Dumnezeu este moneda cu care cumpărăm harul felurit al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vede această monedă foarte la noi, adică ne încredem în El, părăsim soluțiile și planurile noastre și mergem după cuvânt cum ne spune El, atunci El ne va da tot ceea ce ne trebuie pentru viața cea nouă în Hristos. N-am auzit? Și nici nu există un singur om în toată istoria omenirii care să se fi încrezut în Dumnezeu, să fi urmat calea Lui și să fi fost făcut de rușine. Căci dacă unul singur ar exista, dacă ar fi existat o singură situație din aceasta, o singură rugăciune din aceasta neascultată, să știți că dracu ar fi pus într-o prăjină și ar fi arătat-o la toți oamenii de pe pământ, spunând, Dumnezeu este mincinos. Dar slavă Domnului, așa ceva nu s-a întâmplat, și nu se va întâmpla nici cu tine, iubite ascultător, dacă părăsești toate planurile și soluțiile tale și încrezându-te în Dumnezeu, cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, stăpânirea deci lui Dumnezeu în inima ta, în viața ta de toate zilele și căutând așa, El se va ține de promisiune și îți va da și nu oricum, ci pe deasupra. Rețineți, El ți le va da. Tu nu trebuie nici să te duci să te îngrijorezi pentru asta. Cunosc o experiență foarte minunată a unui credincios care, în simplitatea lui, trăia prin credință. Nu de puține ori i s-a întâmplat ca dimineața când s-a sculat să găsească în bucătărie tot ceea ce era necesar pentru ziua respectivă. Nu știe nici astăzi și nu o să afle decât în veșnicie felul minunat în care Dumnezeu punea pe inimă copiilor lui, acelor care aveau posibilități mai mari decât el și îi aduceau, îi le puneau acolo în timpul nopții, iar el dimineața și le găsea și putea astfel ca în timpul zilei, după ce își achita datoria lui de cetățean față de societate și muncea opt ore pe zi pentru casa lui, putea în restul timpului să se ducă liniștit, să se ocupe de lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să cinstească pe toți aceia care în simplitatea lor se încrede în El. Cine crede în Dumnezeu, cine se încrede în Dumnezeu, nu riscă niciodată. Pentru credință, spunea un vestitor al Evangheliei, Dumnezeu este răspunsul cel mare al oricărei probleme, soluția împotriva oricărui obstacol. Ea aduce totul înaintea lui. Credința își arată puterea numai atunci când omul și-a sfârșit-o pe ea. sa. Așa după cum am amintit, un om care renunță la planurile sale, care renunță la ingeniozitatea lui, care renunță la toate capacitățile lui, acela va găsi la sfârșitul renunțării de sine începutul lucrării minunate și puterii lui Dumnezeu. Vai, dacă ați ști dumneavoastră, dacă am ști noi, Dumnezeu abia așteaptă, abia așteaptă să vadă pe pământ un om care îi dă voie să lucreze. Că atunci Dumnezeu năvălește în el cu forța aerului care ar năvăli într-o cameră unde s-a făcut vie. Noi nu trebuie să-L târâm, să-L silim, să-L împingem pe Dumnezeu să vină spre noi. El ne înconjură din toate părțile cu o forță atât de mare ca și forța atmosferică cu care suntem înconjurați. Dacă s-ar putea crea un vid absolut într-o cameră, atunci știți ce s-ar întâmpla? Forța atmosferică, presiunea atmosferică din jur ar drâma zidurile, la fel după cum dacă noi am face vid în noi înșine. Dacă ne-am lepădat de noi, forța și dragostea lui Dumnezeu cu care ne înconjoară dorința lui arzătoare de a ne ajuta, imediat ar pătrunde acolo și ar ocupa locul acela. Minuni mari s-ar petrece și se petrec în viața tuturor acelora care se leapădă de ei. Pentru că Dumnezeu, așa cum am amintit, nu trebuie să-L silim, să-L trâm în noi, ci trebuie numai să ne golim, că în dată de El. Cele mai multe stări de amărăciune, de lipsă, de... Probleme de tulburare în viața noastră sunt datorate faptului că nu îi îngăduim lui Dumnezeu să pătrundă în noi. Credința, deci, își arată puterea ei numai atunci când omul și-a sfârșit-o a lui. Cât o fi fost purtat slăbănogul pe la doctor de către prietenii lui, dar iată că fără niciun rezultat. Când însă au auzit de Isus, îndată au părăsit toate ostenirile lor și au venit la el. Și n-au venit degeaba. Cine vine la Dumnezeu iubiților cu credință, nu se întoarce cu mâna goală. De ce oare nu vrem noi să venim la El? De ce nu vrem să renunțăm la sporțările noastre care ne-au adus la epuizare? Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Păcatul iubiților este cauza tuturor relelor în om și a bolilor trupești în majoritatea cazurilor. Domnul Iisus, ca mare și desăvârșit medic, a mers la rădăcina răului, la cauză, ca apoi să fie înlăturat efectul. Așa trebuie să facem și noi în lucrările noastre, dacă suntem cu adevărat urmași ai Lui. Dacă în ce privește nevoia ta materială, nu te încrezi în Dumnezeu, care a zis căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, era vorba acolo la Matei despre aceste lucruri, mâncare și îmbrăcăminte. Vi se vor da pe deasupra. Dacă tu nu apelezi la această soluție a lui Dumnezeu, căutând lucrarea lui, ocupându-te de nevoile materiale și spirituale ale celor din jurul tău, unde ai să te mai duci? Unde ai să apelezi când ai să ajungi la faliment? Am văzut că Sadu dar sing, traversând munții Tibetului, a reușit să scape de moartea prin îngheți, purtând un alt înghețat în spatele lui. Căci în felul acesta s-a încălzit el din pricina efortului și l-a salvat și pe celălalt. Deci el și-a găsit viața salvând viața celuilalt. Tu, iubite ascultător, ai să-ți găsești salvarea, ai să-ți găsești ieșirea din impasul material, din lipsurile materiale, ai să-ți găsești ieșirea din impasul, din întunericul spiritual în care te afli, ai să-ți găsești ieșirea din lipsa de pace și de bucurie, Ocupându-te de nevoia celuilalt, nevoia lui spirituală, nevoia lui materială și toate celelalte care cuprind. Ocupându-te de nevoile celorlalți, căci aceasta este împărăția lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu te duce la ceea ce a făcut Domnul Isus, și anume să porți grija celuilalt, îți vei găsi și tu salvarea din toate. Încredeți-vă în El, spune Dumnezeu, încrede în El și El te va izbăvi. Credință, încredere. Nu numai credință cu vorba, ci încredere practică. La Dumnezeu pe primul plan este rezolvarea problemei păcatului. Păcatul cel mai mare este aceasta, a te încrede în tine în loc să te încrezi în el. După ce Dumnezeu a rezolvat problema aceasta a păcatului și te-a făcut să te încrezi în el, toate celelalte probleme ale omului sunt rezolvate. Întâi nașterea din nou, învierea din moartea păcatului și apoi, umplerea cu darurile duhovnicești și trimiterea în lucrarea Evangheliei. De îndată ce ai renunțat la tine, la soluțiile tale pentru mântuire și îți dai seama că nu poți face nimic pentru mântuirea ta, ci primești mântuirea prin Domnul Iisus Hristos cum ți-a pregătit-o Dumnezeu, de acolo încolo Dumnezeu va putea să lucreze în tine prin Domnul Iisus Hristos pe care l-ai primit. Iar după ce l-ai primit, dacă tu continui să te încrezi în tine și în planurile tale, vei culege aceeași experiență, te vei arunca în tuneric și vei umbla în tuneric, dar dacă după ce l-ai primit continui să umbli tot prin el, atunci, încrezându-te în el, el își va aduce toate bucuriile pe care le are pregătite pentru tine din pricina lui. Vindecarea trupului vechi se face numai în măsura folosirii lui în marea lucrare duhovnicească a Domnului Isus pe pământ. Folosindu-ți, punându-ți trupul tău în slujba lui Dumnezeu, vei găsi mare bucurie și vei găsi tot ceea ce ai nevoie, chiar trupește cât și duhovnicește. Dacă vii cu adevărat la Domnul Isus, El îți iartă întâi păcatele, te naște din nou și apoi îți rezolvă problemele pământești. El îți dă mai întâi ce este mai bun, îți rezolvă problema cea mai răzătoare și apoi trece la celelalte probleme. Slăbănogului i-a iertat mai întâi păcatele și apoi i-a vindecat trupul. Așa lucrează Mântuitorul nostru. El nu inversează valorile. Toate păcatele au fost iertate. Dar oare numai pe cele trecute sau și pe cele viitoare? Iată o simplă întrebare. După cum omul acesta putea să jure că păcatele sunt iertate, tot așa și noi. Să fim siguri de acest lucru? Dacă am venit cu adevărat, prin credință și pocăință la Domnul Isus, Să știi sigur că ești de Dumnezeu prin Iisus Hristos, acesta e mare lucru. Să știi sigur că ești copil al lui Dumnezeu prin credința în jertfă Mântuitorului Iisus Hristos, ce poate fi mai de preț? Un proverb mongol spune așa, să-ți amintești mai puțin în ce scute ce ai fost înfășat când erai în leagăn și să te gândești mai mult la ceea ce ești Acum, dacă știi cine ești și îți cunoști precis chemarea pe pământ, trăiești la înălțimea chemării. Domnul Iisus știa cine este, de aceea aveam îndrăzneală în lucrări mari. El ducea pretutinde în Evanghelia Mântuirii și făcea bine tuturor oamenilor. Așa trebuie să umblăm și noi, să fim mesageri purtători cu decrete de grațiere în geantă pentru fiecare întemnițat al păcatului. Omule, păcatele ți sunt iertate, a spus Domnul Isus. În original, omule, se traduce prin antropos, spune Domnul Isus. te declar eliberat de toată nedreptatea. Păcatul sau starea de păcat este nedreptatea în care a fost tărit omul de diavolul, iar Domnul Isus a venit, ca să-L elibereze. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a trimis marele decret de grațiere prin Domnul Isus Hristos. Iată acum care era reacția celor care participau, care asistau la minunea făcută de Domnul Isus. Citim versetul 21 de la Luca la capitolul 5. Cărturarii și fariseii au început să cărtească și să zică în ei înșiși. Cine este acesta de rostește hule Cine poate să iepte păcatele decât singur Dumnezeu? Nici o altă viețuitoare de pe pământ, să știți, nu cârtește. Omul singur face acest lucru, iar dintre oameni, cei mai cârtitori sunt cei care știu mai multe și religioși. Când este vorba de Dumnezeu, de adevărul cuvântului său, Religioși și îndeoseb cei mai cărturari dintre ei se împotrivesc mai mult pentru ca să nu fie deranjați din făgașul lor de unde storc câștig și slavă de deșartă. Cărturarii și farisei, deci, au început să cărtească. ca să cârtești și să te împotrivești față de cineva care zice și face altfel de cum ai fost învățat tu? Fără însă să cercetezi în adânc adevărul, lucrul acesta este un semn vădit al întunericului și al robiei în care te afli când practici aceasta. Însuși Dumnezeu îngăduie și cere chiar să fie pus la încercare, la cercetare de toți cei care aud cuvintele sale, pentru că numai ceea ce este cercetat, ceea ce este studiat în adânc și pus la probă, are putere de convingere. Adevărul nu se teme de examinare. Minciuna însă se teme. Cel care are lipsă se teme să-și pune marfa pe cântar. Așadar căturare și farisei ziceau unei înșiși. Cine este acesta de rostește, hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Cărturarii și fariseii au răstit sentința asupra Domnului Iisus, adică l-au învinuit că rostește hure, fără însă să delibereze, să judece, fără să cântărească, să analizeze. Așa se întâmplă cu toți cei care sunt călăuziți după sentimente, după stările sufletești. Ei nu umblă după rațiune și dreptate. Ei nu pot să judece drept. Justiția nu este cu ei. E adevărat că singur Dumnezeu poate să ierte păcatele, dar omul din fața lor, din fața cărturarilor și a faliseilor era oare un simplu om? Cel care putea să vindece boli trupești, grele cum era lepra, paralizia și altele, nu putea să vindece și bol sufletești? Nu putea elibera pe oameni de păcate? Un om simplu nu era în stare să săvârșească fapte așa de mari. Vedeți? Dacă ar fi judecat mai adânc faptele farisei și cărturarii, n-ar fi rostit o sentință așa de grea și ne ghiubească. Dumnezeu singur poate să ierte și să dezlege păcatele, dar și Fiul lui Dumnezeu Mesia, care este una cu Dumnezeu, poate face acest lucru. El de aceea coborâ din cer ca să rezolve problema păcatului. Cine devine una cu Dumnezeu prin nașterea din nou prin credință și pocăință, ajunge să facă lucruri mari. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L071, dorind ca toți care l-am ascultat să devenim una cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și să trăim așa pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Cine? crește-n mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine. Să